ndaian iribesta eta laurogeita zozzigarren euskalbesta jospatuko da aste bukaera hontan. hasi eta igande bitarte egitara hau bat iizanen dugu urterolek zostilaletik larun batera hiri erdiko karriketan An animazio izaten baitugu, okiko elkarten parteatzearekin eta igandean berriz, karro eta horgen desfilean inguruan egun osoko egitara ubat ere izaten baitu Michel Muñoz zendaiako errikotxeko autetxea dugu eta Ostidalontako itzorduak aipatu dizkigu Ostidalian hasiko da eta elkartek eta tabernek idekitzen dute ostiralean eta darumatean amar elkartek idekitzen dute haien taberna. Hasiko da ustiralian lehenik izango da la, duela iru uzti, uste dute egiten dela lasterketa. Zazpia kaldean ora, gero eh, besta asiko da iru txahange, txahangarekin eta gero gauean izango da eman aldibat eh, eh, gauiko amarrak eta erditan kalakan eh, taldearekin. Barranen dugu, endaiako herriko etxearen parean den plazan eta inguruko karriketan ostiraletan larun batuntan animazioak izango ditugula, endaiako elkartek ere parte hartzen dutela beste guetan zer esanik ez, jatekoa eta edatekoa eskintzen dutelarik besteak beste, eta endaiako gaztetxeak ere azpimorratuko dugu, itzordu batzuk fogosatzen dituela, inko manterolarekin mintzatu gara, eta berauk, honako kontatu dugu. Bailuken endaiako gaztetxeak eta endaitzari eta endaitz gaztehasenbladak e, urtero e, programaldi bat antolatzen dugu, esan duzun bezala eta bueno, betiko ateratzen dugu. Orduan hostiraletik hasita, eh izangoitu bi konzertu, asteleko Dr. Mephisto 9 rock talde eh lanuz e, batzuk gaitaintutzen e, musikari pia bat eta gero amaiketan oarkabe taldea, horke jo erromeria eta, eta festeiteko talde osoan bat eta ondotik engu dugu Gau Pasa Akel lokalean DJ Zuganarekin eta gero Biarramunean agorriaren amaika larunbatarekin horrasiko gara hiruetatik aurrera muztxa pelketa batekin e, bost euro izango da bost euro bikoteka izena emateko eta izen emateaka bietatik aurrera ditugu, e, eta gero, burtsa e, bergeta eta gero, ama marretatik aurrera, hor, bi DJ izango ditugu e, girotzeko e, gure plaza girotzeko, selekta Pompidou eta DJ Klovis Volcano. E, orban, e, eta hori guztia ingo dugu urtero bezala e, La Rido Laliberte hor, errikoetxetik berakaduan e, kale hori, arroa barrena ara gitegiaren atzekaldeko, Plaza txiki horretan hor, Akelarrel uh -huh. justu parean. Bainko, manterola entzun duzue eta, beraz ba, Akelarrelkartearen parean den plazatxo hortan, ematen dugut eitzor duzta, eta Akelarrelkarteak ere, erran dugu, ohituraz partatzen duela festetan, festauetan, eta aurtengo bestetan zer eginen duten, kontatu digu Akelarrelkarteko asun Mikelarenak. Hiri besta, bueno, era desberdinetan parte hartu izan dugu, bai, batzutan lokala irikiz, Ba, edaria eta janaria salduz, erriko plazan ere, beste urte batzutan eta aurten ere ba, dantza eman aldia eginez. E, pixka bat gustatzen zehugulako ere ba, alde kulturala azaltzea eta ez bakarrik patata e, fritak eta gara saltzea. Hori ere behar da, zenta elkarte guztiak bezala, ba, dirua ateratzeko aukera da. Eta aurten gure parte hartze handi bat izango da, larun batan... Aratsaldeko seietan e, udaletxe aurrean, dantza emanaldi bat eskainiko dugu, eta dantza emanaldi esango dugu oso zabala izango dela. E, taldeko txikienakin hasiko gara ekaina bukaeran emantzuten emanaldia bariete esantzukian herriikatuko dutelako. Ez da era bat berdina izango zen da aur batzuk oporretan duude, E, baino emanaldi zati bat, esango dugu. Orduan izango dira aurrak sei urtetik asita, aurren taldeak izaten nira sei urtetik amala urtetara, eta gero gazteak eta helduak. Orduan e, oso bueno, adinguztitako dantzariak egongo dira, eto di seiak eta laur denetan hasita, ba, ordu terdiko dantza emanaldi, ikusgarri, benetan polita izango dena, ba, dantza estilo guztitakoak, euskal dantzak, baino... E, oso egitarau e, zabal bate prestatu dut. Hasun Mikelarena entzun duzu e akelar elkartetik eta zeresanik ez akelar elkartak ere urtero urtero Borga ba, orga edo karroen desfilean parte hartzen duela iganean, ezta? Bazkenik igandera begira jarriko gara igandean 88garren ez euskal bestea ospatuko baita. Denak karro edo orgen desfilera begira jarriko dira nork zer nola epaindu duen karro ikustera eta erranen dugu aurten amabi orga izanen direla horotara, elkarte edo familia edo lagunek afaindua eta desfilean noski ba, oituraz, zubietako joaldunak, bidasoako erraldoiak gaiteroak, txistulariak, mutxiko taldea, auzapesaren zalgurdia edo eta irungo gurdia ere ikusiko ditu. Hori guzia, atxaldeko lauterrietatiko iti, lauterrietan abiatzen baita desfilea. Baina, egun osoko egitarau bat ere izaten dugu, Michelle Muñoz. Lehenik e, behazitatik aurrera e, merkatu bat, bada plazan, eh? Gero erran duzun bezala meza izanen da, nahi duten entzat, eta amekak eta erditan e, endaiarrek e, hainit e, maite dutena Euskal Bikote Txikiak e, zango dira plazan hori aurrak e, Ba, sergitarrez, bestitzen dira eta argazkiak ez, egiten dituzte. Eta gero, desfilea hasiko da Arratxaldeko lauak eta erditan. Mm. Eta orten, ez, bi, ama bi izanen dira. Hori duanen da estadioraino eta han desfilea bukatuko da. Eta gero, besta segituko du ondarraitz estadioan. Orduan, sortzitatik au, aurrera, alko dugu dansa, euskaldantzak eh, egin, patxita kompainarekin, gero dantzaldi bat, eh, eta gero zu zuartifizialak amekak eta erditan beti bezala. Banda herriko etxeko autetxi den Michel Muñozzen adirazpen hauekin gelitzen gara eta gogan hartu bera zendaian gaur, Hasiko dela iribesta eta gaueko sortzietan izanen dugu besten irekitze ofiziala herriko etxeko balkoitik iuntzeko sortzietan.